bahsed Aquí estamos no 104.6 de FM de Radio Cornella No programa Sempre en Galicia Pois, o que xos queríamos contar Estamos a preparar, pois, eh, esas entrevistas Hacia Galicia, de Galicia para aquí E tamén xos queremos comentar De que a presidenta de Argentina A señora Fernández Se ve que ten familia pois por as terras da Fonsagrada aínda viven primos dela pois nun aldea preto a Fonsagrada alá pois pretiño pretiño a Fonsagrada e tamén como se fizo eco certa prensa pois se ve que dicía a prensa que dicía unha gota de sangre unha gota de, do sangue galega hai que ver o que removeu por toda España Non todos os galegos que están en Argentina pois, removen desa maneira. E tamén dicen que entre Láncara e Afón Sagrada se move como é o, o precisamente pois os, o mandatario de Cuba, como foi Fidel Castro, que os seus antepasados eran de Láncara, lugo, dunha aldeína tamén de Láncara. E o mismo pasa coa presidenta de Argentina pois en Bosaires. Se ve que os seus o seu pai ou o seu avó, era desta aldea de Afón Sagrada. De precisamente da parroquia de Santa María do Trobo, que está baixando por a estrada que baixa pois a Puebla de Burón e seguimos para adiante. Pois, aí é onde está, pois, e indos primos de, de Oxe, pois, están aí, e dicían que para este ano, pro que ven, pois, Cristina Fernández, a eh, Cristina, A Fernández esta Pois quería virse Vir a Galicia Para poder abrazar e ver a, Os seus antepasados Donde saliu o seu avó aquí de Galicia para vos aires Así que amigas e amigos Vamos a escutar un pouquiño de música Que o noso amigo Marc Pois xa nos estén por el libre de paradinha Así que Marc apreta o dedo é que sale a música E tua nai, e tua nai, te nesuna De borracha a lapeira e jorxona E teu pai, e teu pai tamén ten De borracha la lapeira tamén Maria te no de maña Pola mañan can dos non è tenna sto na da voraccio la peire orciona e tu vai ed u pai to menten devo racci xa estamos na segunda oriña de radio en Galego. Eu estaba a comunicar con Galicia posto que quizás ao mellor teñamos unha, unha novidade eh, interesante e ademais un convidado especial. Non, non sei, estaba falando con Xulio Simón porque, mm, a pesar do diluvio da mm. grande chuvia que hai por ali, pois pues, ele está... En un con él. Está, sí, está nun evento especial algo que ao mellor nos contará se si tem, temos a posibilidad de, de de que poida comunicarse con nosco ten, ten previsto ter con nosco pois, unha persona especialmente importante no ámbito da nosa cultura tanto artístico como na banda deseñada xa mm -hmm. despois del de, uh, será unha sorpresa para os nosos oyentes se si é posible e así por, por lo tanto non adiantamos demasiado Exactamente, para que, non... por nos, para que uh, as meigas non nos fagan unha xogada ostras non, non nos perxudiquen bueno tal e como dicíamos as semanas pasada falando co al alcalde de Entrimo nos tivemos a sorte de que bueno pues, este Informounos das posibilidades de mm, visitar un concello con encanto e eh, co, tamén nos convidou a festa da empanada, que además mm -hmm. é unha empanada especial, non é unha empanada coma, <risas> como a uso tradicionalmente. Se fai. Si, é unha empanada especial, levan poucos anos facendo, pero que, por certo, é conveniente que a xente se achegue ali para poder comer, con, polo menos, poder probar, comentar se o, o, o gusto e o sabor é diferente, o no. é diferente e falando de gustos mañan remata a a feira do turismo uh -huh. aquí en en Barcelona, Barcelona. Eh, tiñamos a posibilidad de, tamén estivén facendo as xestías para intentar falar con Xose Carlos que está ali precisamente uh -huh. eh, en, na fira uh -huh. pero tampouco non é posible bueno últimamente hoxe estamos un poquinho bueno, eh, comenzamos casi con, sin falta de, bueno, de pero mira, agora... tamén está luz a veces me dicen que non hai mal que provei non veña eh, non dá pois eh, tempo a comentar certos aspectos que nos trazo que xoisa medio non tiñamos non temos, de, de, de, temos tempo porque hai que atender aos convidados. Exactamente. Bueno, que sigan que sigan que saiban que siguen abertos os nosos teléfonos 9337 7 8 2 -0 -0, que é o noso mm, teléfono de Radio Cornellá a no 104.6 da FM que a nosa página web tamén está aberta mm, semprengaliciablogspot.com e tamén o correo electrónico semprengaliciagmail.com mm, nos escollemos, imos escollindo música o noso técnico é máis noso imos escollendo hai momentiños escoitamos a quem payou Hmm. Un, pero ora que che facer un enciso, xa que falamos de música, Dinos. este fin de semana, a Lana Font Sagrada fizóse, eh, pois, o oh, anrecordouse a un gran a un gran tocador de violín, se podía dicir como era este home, o cego dos Vilares. Ah, si, sí, si, sí, si. Sí. Pois que... Eh, e entón, incluso, hasta hai un cantante asturiano ou músico que tamén estuveron este fin de semana, estuveron percorrendo e este fin de semana pois tocava na, na sagrada. Uh -huh. Que moita xente que se poida meter no Facebook ou por o correo, verán a fotografía de toda a xente que participou pois, diante do Museo Esnográfico ali na paraza que pronto será a pra, chamada a Praza do Concello porque é precisamente donde está feita a, casa, a nova casa do Concello e ese home era un home baixiño nun aldea unha das últimas aldeas do Concello onde a Fonsegrada hacia o Cádago hacia Baleira e ainda está en pé a súa casa. Ajá. A casa deste home. Pero o seu violín está no Museu de Afón Sagrada ali. O seu violín é un, un dos primeiros discos. O, sea, se que o cego de Milares sí. casi se pode sentir directamente na sí, Afón Sagrada. Sí, sí, sí. sí. Además, ele vale. era un home que, en fin... Aquela cantiga que dice a miña Maruxiña cando vai ao muiño, vai toda cheiña de frío, sí. ou a miña burriña, en fin, sí. cantigas destas que eran prois populares e ademais había moito, el recullía, a pesar de ser cego, cando iban ás feiras, pois recollían esos en cantares que se cantaban nos mercados e nas feiras. Por moi ben falando de música e falando de cantares, a mellor temos preparado aquí unha sorpresa o noso amigo Mar. era sorpresa, chaviches, unha sí. peza de música que non tiíamos ofrecido nosos oíntes. nunca ovi que toquín, vaya, non aproveitando does, o noso almanaque agrícola que en o almanaque CZT, moi conocido aragonés, ese tamén hai <risa> era. Pois pues, hai algúns ditos, algúns refráns interesantes que os nosos oíntes seguro que saben algúns deles e outros non, pero este é interesante. Eh, bueno, cando menos En abril queiman a moza o mandil. Exactamente. En Galicia ainda non, pois pues porque está eh, no. a chover, pois pues de momento no. <risa> A muller de boa liño cría fía de banda e vende o liño non tenos está mal tamén esta ben non? pois eses dous son dous pequenos tamén hai que aparecen no, no nos idioma aunque tamén hai outro que é moi dito máis un refrán moi bello que é en abril augas mil augas mil, si sí, señor e dicen eh, marzo e abril eh, eh, marzo chuvioso e abril florido e hermoso Algo así tamén. En fin, que aí eh, en Galicia é moi refraneira sobre todo. Eh, sí, bastante refraneira. E despois os refráns que moitos de eles son dos nosos, dos nosos antergos. Moi ben, a verdade é que votando um, man da uh, sabiduría popular, pois hai muitísimos refráns interesantes e moi bonitos, non? Por exemplo, do mes pasado estaría ese Deus creou a muller e a muller creou o fogar. Outro, a muller de borrecado encha casa atodellado <ríe> sí, eh? mm, Outros interesantes tamén Rapazas o sambrais que festas non hai máis A boa moza non a busques na romaría Busca cotraxe de cada día Non, <ríe> <ríe> mm. non, no, xais refais que e adema, ademais E dous últimos para, para amor o danai que outro mellor non hai. Mm. Miña naiciña querida, como a miña nai nin unha que me cantou a cariña <risas> co calorciño <risas> da súa, Oa? co canarciño da súa. Bueno, pois o que tiñamos prometidos, os nosos ointe seguro que xa o temos outro lado do do fio telefónico despois de mm, dun momentiño que seguro que o temos mm, a Esa novidade, esa noticia e esa primicia para todos os nosos ointes que dende Galicia teremos, posto que é outro lado do fío telefónico de aquí a un bocadinho, intentaremos manterlo. Eh, con Xulio Simón, yo convidado especial desta de semana. Xa veredes que é unha sorpresa para todos ustedes, e máis e primicia. Seguindo coos refráns, O que non colle moza en maio, non acolle en todo ano. A boa muller A casa sabe encher Medio feminista, medio masculín Non sei sí. Outra Cada porta unha aventura Cada porto un sobresalto. Si sí. Cada parto unha aventura Exactamente Cada parto un sobresalto Claro, todo depende de como saia no? Exactamente Saber escoller bo muller É moito saber Sí. Saberes escolher unha muller é moito saber, sí. Aul, das últimas tempos. Este sería Bon Castelaao para facer estos refráns naquela época de os vellos non deben enamorarse. Sí, sí. Tamén. E eu recordo de Castelaao, un dos seus libros tamén, que é un libro pequeniño, que había de libros pequeniños del. Quería si que, que veínse dous porcos nunha nunha corte, no nun seu cortello ali coso están cebando e nesa media porta asoma a cabeza dun burro facendo, movendo a cabeza e dice eh, se si este vidiña durara sempre Outra falando da muller escollida non a muller e a gadaña non hai que escollela hai que acertala a muller onde pongo olle Pon o logro. Cando comezan as uvas a madurar, comezan as mozas a refriar. A forza das mulleres está na súa debilidade. Claro, porque como son débiles... Pois pues, hai... pues exactamente. O que non ten muller moitos ollos a mester para gardalos en saber. O home pon... E a muller te espón. <risas> Al das últimas os homes fan as leis as mulleres fan as costumes a muller co seu marido debaixo dunha pena fai abrigo si sí. xa non dicimos máis solamente estes dous para, para rematar os refrán xos, xos acudits que dirían os cataláns. <risa> nubes na montaña mozas a borralla nubes na ribeira, mozas a soleira moza namorada chora, ri Canta e cala. Eso que fai unha namora, namorada, tamén un mozo namorado fai o mesmo. Exactamente, Xoana non é solamente as mozas, cala, eh. Non, non <risos> bueno, pois pues este este serán os refráns propostos por a por, bueno, por pues, o almanaque ZZ que cada ano pois pues, nos envían dende precisamente ZZ, que é grupo sin xenta, sabes, e, ese grupo que ah. que, que trabe, e, e, está en, en Porriño, digamos. Ainda non somos capaces de conectar. E, e, Xulio tampouco? Mm... Agora. Bueno, pois mm, avisa xa Xulio para que despois podamos falar con co, convidado que ten el... alín un momentinho. Despois, se podemos, un... leo un conto que o poeta do povo e outro que titulan de autores desconocidos, non? titulan O Nabo de Luco stralas veño veño a eh? acuntamese do Nabo de Lugo Que me fai gracia. De, de, despois despois porque ora estamos co intentando conectar con Galicia que eh, a, a proposta que queremos Xa que, que... Xa que lugo é aterra do nabo Sí claromén tamén, no hay, sea... eh, tamén que, a, antes había os litrius que puñexa antes de chegar a lugo, pero moito antes dice para comer lugo, pero xa se quitaron. Sí sí sí sí. Xá non pode haber publicidade nem que dentro da cidade. Bueno, pois ó, agora mesmo O que eu teño previsto Para despois da de, de conversa Que teremos con, con Xulio Simón Que está en, en Galicia Pois tamén o seu convidado Me parece, pois intentaremos Falar con Con, con Xulio Primeiro para que, que, que nos Presente a persona que Que nos que, que, vaya ponendo en eh, camiño eh, Que nos vaya ponendo en camiño Vamos a, a saudar precisamente a chamada que temos en Galicia. Boas tardes. Xulio. Sí, sí, hola. Moi boas tardes. Mm, Benvedo que eh, despois de te, tempo de, mm, que que non podíamos comunicar contigo, que sí temos te, te previsto, parece ser eh, unha sorpresa especial que nos estés uh, mm, preparada, non? Bueno, pois pues, eu coido que si, sí. eh xa aí unos días que falamos na no salón do libro eh. eh, de presentación por parte de, de Kiko da Silva, pois pues, da inauguración da da escola galega de banda deseñada, non? Sí. Eh, bueno, pois pues, hoxe pues, eh, precisamente pois pues, é o día da da inauguración e eh, temos que que agradecerlle pues, que que teña un minuto para Para far... pa, pa, pa atenderlos, porque, bueno, a verdade que son moitos os amigos que viñeron a, a inauguración, eh, aproveitando pois, un vídeo que se está ponendo, pues pois, está aquí, aquí con nosco. O mané. se ven unha viñeta na na prensa de Xaquín Marín que di que en arte nada é verdade ni mentira, todo é segundo a calidade do marco onde se mira. ven un señor mirando así un quadro, no? claro, claro. bueno, e a verdade é que o marco hoxe non pode ser mellor, porque segundo nos vai contar el, pois pues, bueno, a fachada está feita por un gran debuxante, o, o nome do local pois pues, é eh, sacado tamén doutro do gran debuxante, pero bueno, vai ser el o que nos lo conte así como o que as actividades que se van a desenvolver pois nesta nesta escola galega, de arte de, de banda deseñada que pois, non existía eu creo que en toda España só existe en Madrid eh, en Barcelona entón, pois xa está aquí Kiko conosco eh, agradecemoslle que, nos, eh, que teña así uns minutos para, para Radio Corrella e eh, eh, bueno, pois eh... Adiante, pois, entonces eh, non? pois boas tardes eh, Kiko moi boas tardes, eh, moitas gracias por atendernos Agora, gracias a vosotros Moi boas Eu comentaba antes, Kiko, pois pues, o, o nome de, do local, o garaxe hermético Que, pois pues, bueno, mello que expliques ti de, de onde ven ese nome E tamén, pois, pues, da, da fatura, non? Que a, a verdade é que é, é fermosísima, non? Bueno, a fachada é un un agasallo de Miguelanxo Prado, que en canto lle por teléfono para contarlle que que ia a montar esta esta escola, pois volgouse no proxecto eh e bueno, fíxanos unha un, se deu nos unha imaxe preciosa que que eu creo que que, que como ella pois daralle ganas de de entrar sanas escolas simplemente por, por de debuxiño que que nos fixo, ¿no? somos uns, uns obreros levando uh, a, a, o que son as cales as rúas non? Das, das viñetas eh, por lo medio da, da dun, dunha estrada e, e bueno, todo o que vai mm, a, ao redor dese, dese cómic se acaba convertindo en unha historieta non? E, e o nome, pois non foi non foi fácil chegar a el porque, bueno, temos que moitas voltas pero O final podeu máis, uh, eu creo que o, o cariño e o garimo que lle tiña a, a obra O Graxe Hermético de Moebius, uh -huh. que foi para mí un dos primeiros cómics de autor que, que me deixou un noqueado non? cando lia de, de novo. Eh, era un cómic que, que non tiña nin pés ni cabeza, non non sabías moi ben de que iba, se era un xogo de rol se era un videoxogo eh, adianto aos seus tempos e eh, cambiou a maneira de entender o cómic en Europa non? Eh, fixou que, que a figura do, do autor eh, fosse vista desde un punto de vista de creativo total máis alado das normas do mercado eh, e bueno, lógicamente nos o que queríamos era facer un homenaje a Moebius en vida. De feito intentei falar con él en Angulén pero ya ya non estamos, ya non acudí e xa estaba moi enfermo. Eh, eu teño a esperanza de que un e-mail que lle mandei no mes de novembro, eh, Contandolle todo isto, pois alguén lexia, eh por lo menos pois que que sabendo que, que había uns locos aquí en Galicia, nos dedicamos a isto de que que queríamos chamalle Eh, como un dos sufis cómics a, a nosa escola e ir rendir de homenaxe. Como, como continuidade, non? Como continuidade a ese traballo tan interesante que, que, que Moebius nos usamos a todos os que o queremos ou, polo menos, fomos capaces de lelo Escoita, felicitacións por a parte que nos corresponde de verdade Gracias. que moitísimas felicitacións posto que, eh, como dicía Benchulio eh, Sodes Punteiros eh, é a única en, en Galicia, non? A que acaba de, de, de inaugurar Si, sí, bueno Eu, eu creo que que o, o tema no, eh, a mí me gustaría no ser la única en Galicia, eh? a mí me gustaría que esto fuese normal, que fuese una cosa normalizada. Y claro. que eh, no tuviera que ser feito isto porque eu confiaba de que cos cambios de universitarios novos, mm. pois chegase a universidade francesa a España no? uh -huh. y, y considerasen tamén a banda de xea de ilustración dentro dentro da súa formación, pero mm. bueno, como vi que non foi así pois pues, houbo que de iniciativa privada. Uh -huh. Bueno, e, e que, que tipo de... Porque, bueno, non é unha asinanza, como decías, pois, oficial, non? Entón, que vai haber varios eh, niveis, eh, vai haber clases magistrais tamén, polo que ti nos dixeches, non? Eh, e, e sobre todo, como pode facer un para poder xa matricularse, porque creo que xa está aberta a matrícula, non? A partir do LUNS eh, poden se matricular na nosa web o garagianmético.com Aí está toda a programación dos cursos que, que temos eh, agora mesmo en marcha eh, E aparte dos cursos eh, profesionalizantes Tamén faremos master, masterclass con convidados de, de distintos lugares de, de España todos profesionais que veñan a dar eh, clases magistrais das súas especialidades. Non? Esas clases magistrais eran gratuitas para a xente que este matriculada na escola eh, e de pago para a xente que, que queira acudir eh, dende fora. Uh -huh. eh, tamén, agora, hoxe mesmo, pues, hai unha exposición de Miguel Anxo Prado e creo que vai, van ter continuidade. Bueno... Eh, Creo que están reclamando xa A presencia de, de Kiko Para la... bueno, pues, para non ser un aprimido A ver se si pode atendernos un, no, un cedinho máis Sin problema, sin problema, sin problema. Sí. Vale. No, Decía das exposicións que Tamén vai haber pues, De vez en cando ¿no? A primeira esta de Miguel Anxo Prado eh... sí, son, son exposicións que Eu o que quería que o garaje hermético fose algo máis Que un, un centro de formación non? que fose un lugar de encontro, un lugar onde a xente eh, que lhe interesa a banda de diseñada poida vir a disfrutalo uh -huh. e eh, eh, bueno unha das cursas que, que vamos a ofrecer pois son exposicións Eh, diferentes as exposicións que normalmente se ven nas, nas feiras uh -huh. eh, aquí o importante, o que nos interesa é o, o, o proceso ¿no? todos os bosquexos como, como traballa antes de que a, a página esté totalmente rematada eh, como se crean os personaxes se si utilizan alguna técnica eh, pues, distinta ensinar tamén o, o proceso de, de como se genera esa técnica Mm. Y, y bueno, el, ahora temos a de Miguel ancho que estará durante todo mes e despois de aquí a final de verán haberá unha exposición de cada un dos, dos mestres da escola que, que son todos galegos, son todos pontevedreses e mm. están todos traballando en este momento eh, Fernando Iglesias, eh, Jacobo Fernández Miguel Porto e Norberto Fernández e eh, máis servidor Bueno, eh, eh, Kiko da Silva, pois, eh, se non me trabouco, naceu no ano 79, o mesmo ano que a una, penso que foi a primeira revista de banda deseñada, Xofre, non? Una, eh, de, ente, da, da, aquí en, en Galicia. Eu teño noticias de que antes que se publicara en, en Xenebra eh, unha que era a cova das choias, en edición sí, sí, sí. Roy sordo. non? E eh, eh, bueno, pois Kiko da Silva conseguiu Que a revista retranca Pois que eu non sei se son Cinco ou seis anos, non? Saindo eh, Casi cinco, casi vamos cumprir cinco ahora porque, eh, bueno, porque eso, bueno, é increíble Porque das vezes unha gran Calidade, como hubo aquí En Galicia, pois pues, vale un 10 Acadou sete números Cansendono, que dirixía Pepe Carreiro, eh, dez números o frente comisario eh, que creo que foron tamén sete números, non? Eh, pois pues eso é algo pois pues, eh, que ten que ter por detrás moito traballo, moito esforzo. Aí agora precisamente pois pues, tampouco hai moito que saia unha revista xa máis dirixida aos os nenos, Fir, eh, que saen en galego e eh, eh, castelán, e eh, bueno, eu creo que Eh, non sei, hai pouco, pois, derase un premio en, en Aurense a Agustín Fernández Paz, porque publicou moitas cousas sobre os cómics na, na aula, non? Derase un premio na, na, o premio Aurense de banda diseñada. Eh? Eu non sei, pero creo que cada vez pois a, o, o temos máis difícil, os que, bueno, a xente que, que está metida no mundo do cómic por, por morda a telefonía móvil, de internet, eh, de de da, da... novas tecnoloxías, Exactamente, no? exactamente no? Eu creo que que eso pois pues, todo para os para os máis novos, pois pues, meterlles o cómic pois pues, é vesificado, non? creo que nos colexios tose pues, hai que levar a cabo un, un, un labor importante, porque penso que que é unha cousa pois pues, eh, eh importante no atraparar escolar, no? Sí, sí. No? Hombre, además coas novas tecnologías é muito mellor. A ver, a ver que dice o noso um, convidado. Bueno, eu, eu, eu personalmente eh, eu creo que as novas tecnologías teñen o seu lado positivo e o lado negativo. Sí. Eh, eu traballo en prensa e vim como mudou todo, non? desde que hai ordenadores e desde que existe internet. Eh, agora, pois, traballo en da casa Antes traballaba na, na propia A oh. do xornal uh -huh. eh, Facías viñetas ali E, eh, eh, bueno, eh, agora, pois Veixo os compañeros nas teas de empresa <risa> <risa> E, eh, eh, bueno, pois, pues, por exemplo O jueves pas igual Antes o jueves a xente iba a traballar ali A redacción uh -huh. Agora, pois, o 80% Pois, nos vemos unha vez o ano Non sonando o comido a Barcelona Nuna ceninha tamén, non? <risa> Pero bueno, tenga tamén a avant vantaxe de que de que podes comunicarte moi fácilmente coa xente. Eu teño comunicación continua con Mel que que vive alá baixo eh, en Andalucía e uh -huh. eu estou no norte e falamos todos os días e claro. temos unha amizade moi moi moi moi fonda, ¿no? Sí, sí, sí. E sí. bueno, eh, eso gracias tamén ás novas tecnoloxías, que os nenos ahora só son os video non lente vedes. Bueno, eh eu creo que, que nos... Tamén facíamos ese tipo de cousas, non era os videoxogos, era a tele ou uh -huh. ou cousas pois máis mm, precarias como eran os xogos de rol, non? Pero uh, Exactamente. Pero sempre había unha alternativa, o cómic, non? Eu creo uh -huh. que ao final se si te engancha a algunha historia uh -huh. eh, tarde ou temprano acabas vez caendo. Algo uh -huh. importante é que a historia, son, o que vexo é que cada vez en España hay moitas uh, historietas para adultos uh -huh. y de moita calidade, pero estás eh, ol, esquecendo completamente o, o mercado do, o, dos nenos e é un problema, porque esos nenos o non ler producción propia, producción española, van a acabar lendo manga ou cómic eh, francés, uh -huh. que son o, as cousas que, que sí que están cubrindo esas idades. ¿no? Uh -huh. O sea que na escola tamén hai que introducilo. Sí, eu creo que sí. Aparte, debería de ser unha asignatura. Unha asignatura, eh, expresión en banda deseñada sí. Porque é moi completa. Vale para ensinar literatura, para ensinar eh, eh, plástica, para ensinar idiomas, sí, sí, eh, incluso historia, porque eu, eu teño dado clases de historia con BD. Sí, porque, sí, sí. bueno, é eh, eh, eh, moi fácil dicir eh, conseguir eh, eh, cómics de históricos, eh, uh -huh. falar da historia da DD mezclada co coa historia da da humanidade e uh e -huh. ensinarlles aos rapaces de unha maneira menos mmm, rollo, ¿no? Menos coñazo que creo que, yeah. que o que, que, yeah. que se atopan os menores cos libros de texto vale. actuais, con cheos sí. de debuxos, pero cos mismos temarios coñazo que nos daban a nos ¿no? uh -huh, uh -huh. E se aproveitamos a, a oportunidade de que eses profesores que teñen, eses que tedes vos, ou eses que ten a escola, que ademais danlle un tinte un pouco jocoso ou uh, irónico ou de retranca galega, pois pues, ainda mellor, non? Exatamente. Uh -huh. o sea, eu, eu creo que o humor e, sobre todo, neste tempo nos que estamos, sí. deberían de, de, de ser algo obrigatorio. Claro, claro. Sí, sí. Como facer a declaración da renta, ter humor e <risas> facer What? oi Mira, que están están reclamando aquí, vale. então agradecémoslle que estea con nosco vale. e a ver porque hai pouco que fixe unha exposición aínda na biblioteca de de Deida. Sí. así que a ver si hai no Centro Galego ou por aí, pues, pois lle o podedes levar para que Pois pues a veces nos vén facer eh, un Haika Cornelia. Moitos sí. galegos que hai por aí poidan pues, ver a, a a súa obra, non? Seguro, seguro que faremos, escoitao, que tenemos eh. este xa, este contacto, agradecerlle moi sí. moi increcedentemente por, por Por, por tua mediación lógicamente Julio pois a a colaboraciña participación no noso programa e a esta primicia que temos pois de, de darlle os nosos entes a, a, a noticia de que acaban de inaugurar esa escola de, de arte de diseñadores. Moi ben, pois eh deixámolo o próximo sábado. Moi ben, de acordo. Baix vale. vale, moitas grazas a Moitas grazas Kiko, oh. moitas aperta ah. moi grande e moitos, moitas felicitacións por a parte que nos corresponde por que eh, eh o feito de que se poña en marcha unha escola de arte diseñada precisamente pues, de falando, banda diseñada. falando do cómic. Si. Sí. Vindo no metro, pois viño un señor de certa idade, pois lendo cómics. Si. Sí lendo cómics, no, no, sí, e claro. mesmo él viña a isto e viaselle que viña disfrutando porque, claro. claro, eu normalmente sempre levo algo, pois, pues, na man para poder ler, aunque sea o dominical sí, sí, sí. para non ver certas caras Algunas <risas> Por... veces para non velas e outras veces para, polo, polo menos, entreterse algo máis que non vendo as, as paredes do propio Pois pues aquel no? me vi así, que viña disfrutando porque era era moi muy... que se sonría, vamos uh -huh. Pero me parece que me tens que contar un conto Bueno, sei, ou comunicanos monos outra vez con Galicia ou poñemos un músico ou facemos un beque descansillo para, para ir aclarando a gorxa despois Vale, pois leo o chu conto veña. Le, quero que me lleas ese conto veña